Miközben a szlévegy egy sebesen távolodott a kaminótól, Boba Némán a feszültséget érzékelve ült. Szeretett volna eldicsekedni a lövésével, ami a földre terítette a dzsedit, és megfosztotta a fénykardjától. Szerette volna hallani apja dicséretét. De tudta, hogy ennek még nem érkezett el az ideje. Django arcáról az a jól ismert feszültség árat, amely egyértelműen jelezte, hogy most hallgatni kell. A fiú neki támaszkodott az apjától legtávolabb eső falnak, miközben Django beállította a hipertéri ugrás koordinátáit. Gyerünk már, gyerünk már, ismételgette Django előre-hátra hintázva, mintha csak a hajót sürgette volna. Egyfolytában az érzékelőket fürkészte, mint aki arra számít, hogy egy egész flotta ered a nyomába. Aztán diadalmasan felkiáltott. Beindította a hiperhajtóművet, és miközben Bobba nekipréselődött a falnak, a csillagok elnyújtott fénycsíkokká váltak. Django fett hátra vetette magát ülésébe, megkönnyebbülten felsóhajtott, szinte azonnal lágyabb lett az kifejezése is. – Hát, ez meleg helyzet volt – nevetett fel. – Alaposan helyben hagytad – felelte boba ismét feltörő izgalommal. – Esélyesen volt ellened, apa. Django mosolyogva bólintott. – Az igazát megvalva, fiam, eléggé megszorongatott. – ismerte el. – Amikor elugrott a robbanó töltet elől, azt hittem, kifogytam az összes trükkből. Bubba először a homlokát ráncolta a gondolatra, hogy bárki is imádott napja fölé kerekedhetne, de aztán felidézte a Django által említett pillanatot, és a homlok ráncolás széles mosolyává változott. – De én elkaptam a lézerágyúval. – Remekül csináltad, fiam! – felelte Django. A legjobbkor lőttél, és itt voltál, amikor a segítséget kellett, hogy felszálljunk. Jól tanulsz, Boba. Jobban, mint valaha is lehetségesnek tartotta. Ez azért van, mert rád hasonlítok, a fiú, de Csángó a fejét rázta. Jobb vagy, mint én voltam a tekorodba. Sokkal jobb. És ha keményen dolgozol, te leszel a galaxis legjobb fejvadásza. Ugye kezdettől fogva ezt tervezted a kaminóiakkal apat? Ezért akartál engem? Django Fett odalépett a fiához, és beletúrt a hajába. Ezért, és sok minden másért is, mondta a halkan tisztelet teljesen. Te pedig minden szempontból jobb vagy, mint ahogy valaha álmodni, remélni mertem volna. Az ifjú Boba Fettnek a galaxis egyetlen lényese mondhatott volna semmi olyat, aminek jobban örült volna, mint apja szavainak. Django egy kicsit korán vitte ki a lév egyet a fénysebességből. Így Boba egy ideig vezethette a hajót a geonózis felé vezető úton. Boba számára nem létezett pillanat pillanatannál, amikor az apja mellett ülve fürgén, néha kicsit vakmerően irányíthatta a hajót. Így a legkevésbé sem örült a vörös geonózis és az aszk körülvevő aszteroida öv felbukkanásának. Elég szigorú itt az ellenőrzés, magyarázta Django, miközben átvette a kormányt. Jobb lesz, ha én teszem le. Bobaszó nélkül hátradőlt az ülésben. Jól ismerte az apját, és ha nem is értette egyet vele, nem tette szóvá a dolgot. Inkább a radar képernyők felé fordította figyelmét, melyek a közeli aszteroida mezőt és a bolygók másik oldalán zajló gyérforgalmat mutatták. Az egyik pöcsre felfigyelt. Az aszteroida öftől indult, és beállt a szlév egy mögé. Először nem tulajdonított neki túlzott jelentőséget, aztán megjelent egy másik pöccs is. Pontosan a szlív mögött. Bár a jelen nem volt olyan erős, hogy egy hajó lehessen. Mindjárt ott vagyunk, fiam, jegyezte meg Django. Apa, azt hiszem követnek, felelte baba. Nézd meg a radart. Az nem a mi hajunk jelárnyéka? Django kételkedve pillantott rá, majd skeptikus arccal a radarképernyők felé fordult. Boba egyre izgatottabban figyelte, ahogy apja tekintete feszültebbé vált, és lassan bólikatni kezdett. Biztos az a Jedi helyezettel nyomkövetőt a hajón, helyeselt. De hogyan? Azt hittem, meghalt. Valaki követ minket, állapította meg Boba. Hát ezen könnyen segíthetünk, nyugtatta meg Django. Kapaszkodj, fiú! Figyeld, hogy megyek el az aszteroida mezőbe. Oda nem tud utánunk jönni. Rákacsintott Bobára. Ha pedig mégis utánon jönne, akkor van a számára egy-két meglepetésem. Django kinyitott egy oldalpanelt és meghúzott egy kart. A hajó páncélján elektromos áram futott, azzal a célral, hogy megsemmisítse a nyomkövetőt. A radar képernyőre vetett futópillantás azt mutatta, hogy a jel eltűnt. Akkor nyomás! mondta Django, és bemerült a szlévedgyel az a mezőbe. Gyors kört ért le egy közeli szikla fölött, majd sebesen kivágott oldalra, hogy megkerüljön egy másik pörgő kődarabot, és bevágjon két újabb mögé. Így kanyargott felismerhető rendszer nélkül, még néhány másodperc múlva, amíg mindig a radart figyelő bobba be nem jelentettem. Eltűnt. Lehet, hogy okosabb, mint hittem, és egyenesen a bolygó felé vette az irányt, mondta Django vigyodogva, és ismét kacsintott egyet ám még be sem fejezte a mondatot, amikor felsipolt a radar. – Nézd, apa! – kiáltott fel Boba a pöcsre mutatva, mely most már szintén az aszteroidák között járt. – Visszajött! – kapaszkodj! – szólt rá Django, és vadmanőverezésbe kezdett a szlév egyel, hogy azután legyenes pályára álljon. Közben felnyitott egy tűzvezérlő kapcsolót, és lenyomta a gombot. – Szejzmikus töltet! – magyarázta Bobának, aki elvigyorodott. Aztán pedig felsikoltotta, mint az előső ablakot teljesen betöltött egy aszteroida. Django is észlelte a veszélyt, a farkára állította a bámulatosan fordulékony szlév egyet, és elsűjítette a hatalmas szikla felszíne fölött. Nyugalom, fiam! csillapította Bobát. Minden rendben lesz. A Jedi ezen keresztül nem tud követni minket. Kijelentését váratlan felvillanás és heves rázkódás támasztotta alá, ahogy messze mögöttük felrobbant a szónikus töltet. Átjött rajta, kiáltott fel Boba egy pillanattal később, ismét megpillantva a Jedi hajóját a radaron. Ez a fickó nem érti a célzást, felelte Django az aggodalom legcsekélyebb jelenélkül. Nos, ha lerázni nem tudjuk, akkor kénytelenek leszünk végezni vele. Boba ismét felsikoltott, de apja tökéletesen uralta a helyzetet. Lebukott a hajóval az egyik nagyobb aszteroida a felszínén húzódó mélyrepedésbe. Egy kicsit le kellett lassítania, és amikor a szlévegy kibukkant a hasadék másik végén, Boba éppen látta a fejük fölött elhúzni a Jedi vadászgépét. Az üldözöttekből hirtelen üldözők lettek. – "Kabdel apa! – üvöltötte Boba. – "Kabdel, Lőj! A szlévegyből lézersugarak törtek elő hálót a vadászgép köré, amely villámgyorsan lebukott jobbra. Django anyomába nyomába maradt, próbálva ráállni még egy sorozatra, de a Jedi jó volt, egyik szűk fordulót a másik után vette, minden egyes alkalommal besúranva egy-egy aszteroida mögé. Boba tovább sülgette apját, de Django megőrizte a nyugalmát arra számítva, hogy a Jedi előbb-utóbb kikerül a fedezékből. Egy gyors előrebukás, majd egy hirtelen felhúzás, fordulás és ereszkedés jobbra. A Jedi ismét egy aszteroida mögé került, de Django ez alkalommal nem követte, hanem a sziklatön belévágott és vakon mögé élőtt. A Jedi vadászgépe egyenesen a lézersugarakba rohant. A hajó megugrott, darabok repültek szét belőle, ahogy az egyik sugár áthatolt rajta. Elkaptad? üvöltött fel Boba diadalmasan. Most már csak el kell takarítanunk, magyarázta mindig a mindig higgad Django. Nincs több bujócska. Egy sor gomb lenyomásával beélesített egy torpadót, kinyitotta a vezetőcsövet, és a vörös gomb fölé emelte az ujját. Aztán megállította a mozdulatot. elmosolyodott és oda Bobának, hogy lépjen közelebb. Bobának a lélegzett, amikor az apja rácsúsztatta a kezét az elsütő billentyű sima markolatára, majd lenézett rá, és bólintott. A fiú lenyomta a gombot, és a szlévegy megrázkódott, hogy a torpedóútnak indult, egyenesen a jedi vadászgépe felé, hogy aztán makacsul a kitérő manőverbe kezdő hajó mögött maradjon. A egy ablakában néhány perccel később olyan hatalmas robbanás villant föl, hogy Boba és Django kénytelen volt a szeme elé kapni a karját. Amikor elmúlt a szemük káprázása, és ismét kinéztek, roncsok és tépet fémdarabok látványa fogadta őket, a radar pedig üres volt. Elkaptuk, kiáltotta Boba. – Juhéj! – Szép lövés volt, fiam! – Tudt bele a hajába, Django. – Megérdemelted. Erre nem lesz több gondunk. A szlév egy néhány merész fordulóval kiemelkedett az aszteroida mezőből, és elindult a geonózis felé. Django fett korábbi ellenére megengedte, hogy Boba vigye le a hajót. A leszállás tényel nem volt gyerekjáték, de Boba Fett messze a közönséges gyerekek fölött állt. Anakin sokszínű szírtekkel határolt, hatalmas kanyonokon kelt át, vándorló homokdűnéket került ki, majd ráfordult a légkiszáradt vízmosásra. Mindössze mi jelenlétének érzése anyja fájdalma vezette. A jelzés azonban nem volt egyértelmű, és bár sejtette, hogy nagyjából a helyes irányba halad, a tatuini üresen terült el körülötte, márpedig a taszkeneknél jobban senki sem tudott elrejtőzni a sziklák és a dűnék között. Anakin megállt az egyik szírten, és végig pásztázta a látóhatát. Délen észrevett egy hatalmas, csillére emlékeztető óriási láncdapon vászolt járművet. Felismerte a javákat, és mivel tudta, hogy náluk többet senki sem tud a sivatag lakóinak mozgásairól, megindult feléjük a robogó. Hamarosan utolérte a barna, és fekete köpenybe burkolódzott a lakokat. Fürkésző, vörös szemek meredtek rá a nagy csukják árnyékából, szüntelen locsogásuk különös zeneként vette körül a nakint. Elé sokáig tartott meggyőzni a dzsavákat, hogy nem akar semmiféle droidot venni tőlük, és még tovább megértetni velük, hogy pusztán információkat akar a tászkenekről. A dzsavák izgatott puspongásba kezdtek, ide oda mutogattak, össze-visszaugráltak. A dzsavák nem kedvelték a tászkeneket, akik rendszeresen lecsaptak rájuk, mint bárkire, rá, aki sebezhetőnek találtak. És amit a dzsavák kereskedő lelkülete végképp nem tudott megbocsájtani, soha nem vettek tőlük semmit. A csapat végül egyetértésre jutott és egyként keletre mutatott. Anakin pedig egy bicentéssel elhajtott. Az anyagi ellenszolgáltatás hiánya szemmel láthatólag felbőszítette őket, de Anakinnak nem volt most ideje az ilyesmire. Az aszteroidák némán bukdácsoltak pályájukon, látszólag a legkevésbé sem zavarták meg őket a robbanások és a cikázó hajók. Az egyik szikla mély hajlatában egy kis vadászgép lapult. Éles körvonalai és erős színei határozottan elütöttek az aszteroida bizonytalan élétől, és kanyargó megtört ásványi sávjától. A fenébe ezért gyűlölöm a repülést, morogta Obivam R. Fornak, és a droid csipogó a teljes egyetértéséről biztosította. A Jedi lovagot nem sok mindent tudta zavarba hozni, de egy Dsango Fett ügyességű pilótával vívott összecsapás szemmel láthatólag ezek közé tartozott. Jedi társai többségétől eltérően, obi wan soha nem szerette az űrötázást, a pilótáskodásról nem is beszélve. Összerezdent, ahogy az aszteroidája átfordult, és ismét felbukkant előtte egy fém darab. A hajója megsérült az első lézer sorozattól, semmi komoly, csak az egyik hajtóműszögállító, és azonnal tudta, hogy nem fogja tudni lerázni az intelligens torpedót. Ezért utasította Airford, hogy lökjék ki az összes tartalék alkatrészt, s ez szerencsére elégnek bizonyult a torpedó felrobbantásához. A sikere ellenére a találat és az aszteroidára való sietős leszállás sokja közepette, obivan megkönnyebbüntel látta, hogy a hajója épp maradt. Nem akart még egyszer harcba keveredni Django-val és furcsa, ám igen hatékony hajójával. Így várnia kellett. Rögzítetted a legutolsó pályájukat? kérdezte a droidtól, majd elégedetten bólintott az igenlő válasz hallatán. Nos, szerintem eleget vártunk. Indulás! obi van egy pillanatra elhallgatott, próbálva megemészteni a sok furcsaságot, amit Django Fett keresése közben látott. Ez a rejtély egyre szövevénesebb, Erfor. Gondolod, hogy egyszer válaszokat is kapunk majd? Erfor válaszát obi van csak verbális válvónagatásként tudta értelmezni. A szlév egy pályáját követve indultak el, és Obi-Wan nem lepődött meg, hogy az egyenesen a vörös bolygó a geonózis felé vezetett. Az viszont meglepte, hogy nem voltak egyedül a bolygó fölött. Erfor füttyei és csipogásai riasztották, és miután Obi-Wan beállította a műszereit, atalmas flottát pillantott meg az asztroida öv másik oldalán. A kereskedő föderáció hajói álmélkodott, miközben elfordította a gépét, hogy jobban lássa a flottát. Ilyen sokan? Értetlenül megrázta a fejét, több csatahajót is észrevéve a csoporton belül. Jellegzetes alakjuk miatt el se lehetett volna téveszteni őket. Egy gömb körülött egy majdnem teljes gyűrűvel. Ha a klónhadsereg a köztársaságnak készült egy mester meglendelésére, és Django Fett volt a klónok mintája, akkor milyen kapcsolat fűzheti django a kereskedő föderációhoz? És ha valóban Django állt az Amidala szenátor a köztársasági hadsereg felállítását ellenzők szószólója elleni merénylet mögött, akkor miért támogatná a kereskedő szövetség? obi vannak megfordult a fejébe, hogy rosszul ítélte meg django de legalábbis az indítékait. Lehet, hogy Django, akárcsak Obi-Van és Anakin az Amidala életére törő fejvadást üldözte. Lehet, hogy a mérgezett szabja nyilat nem az orgyilkos jelölt elnémítására lőtte ki, hanem az Amidala elleni merénylet büntetéseként. Mindazonáltal a Jedi nem tudta erről meggyőzni magát. Még mindig úgy vélte, hogy Django állt a merénylet mögött, és ezért tölte meg az alakváltót, hogy az ne árulhassa el. De mi köze ennek a klón És mit keres a képben a Kereskedő Föderáció? obi van semmi logikát nem tudott felfedezni az egészben. Tudta, hogy itt nem fog válaszokat kapni, ezért visszafordította a hajóját a Geonosis felé, saját maga és a kereskedő föderáció flottája között tartva az aszteroida mezőt. Amint velépett a Geonosis légkörébe, alacsonyra ereszkedett, hogy a lehetséges nyomkövető rendszerek alá kerüljön. Vörös síkságok és szaggatott sziklák fölött repült, fensíkokat és hegyeket került meg. Az egész bolygó egyetlen kihalt, terméketlen vörösségságnak tűnt, de az érzékelői emberi tevékenységet jeleztek a távolban. Obi-van arra vette az irányt, felemelkedve az egyik fenség fölé, majd gyorsan visszaereszkedve a másik végén. Besiklott egy kiugró szikla alá a hajójával, letette a talajra, majd kiszállt és odasért át a fenség pereméhez. Az éjszakai levegőt furcsa, fémes íz járta át, a hőmérséklete kellemes volt. Obi-Van arcába erős szél fújt, az hozta magával a fémes ízt, és időnként valami különös kiáltást. Hamarosan visszajövök, elfor. A droid hosszabb felsipolt. Semmi bajod nem lesz, biztosította obi -Wan. Nem maradok sokáig. Ellenőrizte a hely irányát, ahol a tevékenységet mérte, és örülve, hogy ismét egy bolygó felszínét tapothatja, elindult a sziklásösvényen. Padmé számára elviselhetetlen lassúsággal válszorogtak az órák. Owen és Beru kedvesek voltak, Flick pedig szemmel láthatólag örült aggodalmában és mély gyászában a társaságnak, de Padmé alig tudott beszélni velük annyira aggódottan Anakiné. Még soha sem látta ilyennek, mint amikor elindult a farmról. Annyira tapintható, annyira emésztő volt az elszántsága, hogy már szinte destruktívnak tűnt. Anakin távozásában megérezte a fiú erejét, a belső erőt, amihez foghatót, még soha nem tapasztalt. Ha az anyja tényleg él, már pedig Padmé hit benne, hogy él, mert Anakin azt mondta, akkor semmilyen hadsereg nem tarthatta vissza az ifjúgyedit. Padmé nem aludt azon az éjjel. Sűrűn felkelt az ágyából, és fel alá járkált a gazdaságban. Betévedt a garázsba is, egyedül maradva gondolataival. Legalábbis azt hitte. Hello, Miss Padmé! Köszöntötte egy csipogó hang, és amint túljutott az első megrázkottatáson, a lány felismerte a beszélőt. Nem tud aludni? kérdezte C. -3PO. Nem, túl sok minden jár a fejemben. A szenátusban végzett munkája a gazdja. Nem, csak anakinért aggódom. Olyan dolgokat mondtam neki, amikkel megbánthattam, attól tartok. Nem tudom, lehet, hogy csak magamat bántottam meg. Életemben először tanácstalan vagyok. Nem tudom, ez segít-e valamit, Miss Padmé, de nem hiszem, hogy lett volna olyan szakasza a létezésemnek, amikor nem voltam tanácstalan. Azt szeretném, hogy tudja, hogy szeretem, Csipio, mondta Padmé halkam. Igazán szeretem, de most ott van kint, veszélyben. Ne aggódjon, ami gazda miatt. Nyugtatta meg a droid odalépve mellé, és megveregette a vállát. – Tud vigyázni magára, mit ezen a szörnyű helyen is? – Szörnyű? – visszhangozta Padmi. – Nem szeretsz itt lenni? Szrűpió hátralépett, kitárta karját, megmutatva ütött kopott burkolatát, és néhány vezetéke szigetelési hiányosságát. Padmi előrelépett, lehajolt, és látta, hogy a droid több üzületébe is homok került. Nos, attól tartok, nagyon kegyetlen ez a környezet, folytatta a droid. És amikor annik gazda megérített, nem marad ideje a burkolatom elkészítésére. Szmét gazda szépen fejezett be, de a szél és a homok még a burkolat ellenére is sok gondot okoz. A homok bemegy a burkolat alá, és viszket. Viszket? ismételte meg Padmé nevetve. Rég volt ilyen nagy szüksége arra, hogy ne vessen. Nem tudom másképp mondani, Miss Padmé. Attól tarttuk a homok károsítja a vezetékeimet. Padmé körülnézett és tekintete megállapodott egy sötét folyadékkal teli kát fölött álló emelőszerkezete. Szükséged lenne egy olajfüldőre? állapította meg. Ó, annak nagyon örülnék. Padmé megörült, hogy valamivel elterelheti a gondolatait Oda lépett az olajkáthoz és elkezdte szétválogatni az emelő láncait. Hamarosan sikerült szilárdan rögzíteni a stripiót, és óvatosan beleeresztette a droidot az olajba. – Kiáltott fel a droid. – Ez ciklandos. Ciklandos? Biztos vagy benne, hogy nem viszket? Tudom, mi a különbség a csiklandozás és a vizketés között, feleltesz padmi Padme felkuncogott, és egy időre minden problémájáról megfeledkezett. Amint odaért a gyászos helyhez, Anakin azonnal látta, hogy a taszkenek műve. A tábor tűz körül három farmer feküdt széttépve. Valószínűleg azok közé tartoztak, akikkel Klig útnak indult, mielőtt kéktelen lett volna hazatérni. A közelben két hosszú nyakú, nagy, párnáslábú minimális intelligenciát sem tükröző lóarcú eopiát kipányvázva, gyászosan bőgve, mögöttük pedig egy terepsipkoló maradványai füstölögtek. Anakin beletúrt a hajába. Nyugalom, mondta magának, keresd tovább. Magába fordult, elmélyedt az erőbe, és messze kiterjesztette érzékeit, mert szüksége volt a tudatra, hogy az anyát még nem érte útól ugyanez a sors. Fájdalom hasított belé, elméjében egyszerre reménykedő és reménytelen kiáltás harsant fel. – Anya! – formálta hang nélkül a szót, és tudta, hogy vészesen fogy az ideje, hogy Smith rettenetes fájdalmak gyötrik, és már alig tartja magát. Nem volt ideje eltemetni a szerencsétlen farmereket, de elhatározta, hogy később majd visszamegy értük. Felugrott a robogóra, és Smith kiáltását követve elszágódott a sötét sivatagba. Az ösvény keskeny volt és meredek, de Obi-Wan örült, hogy ismét szilárd talajon járhat. Illetve majdnem szilárdon döbbent rá, amikor egy éles visítás hasított a levegőbe. Obi-Wan és kibicsaklott a lóla a lába. Majdnem elesett, de sikerült visszanyerni -e egyensúlyát, ám egy kőhalom pattogva zuhant le a fenségfala mentén. A Jedi előhúzta fénykardját, de nem kapcsolta be óvatosan tovább ment lefelé, követve a sziklás ösvény kanyarulatát. Látta a szökkenő nagy lényt, látta a hatalmas agyarakból lecsorgó nyála. Az állat erős hátsó lábain állt, kis első lábai hevesen rángatóztak. A fénykart zümmögve kelt, és Obivan oldalra bukott, esés közbe hátrasújtva, az első lábától a hátsóig felhasítva a lény oldalát. A lény földet ért, megpróbált megfordulni, de ahogy összerándult fájdalmában elvesztette egyensúlyát és lezuhant az ösvényről. A több száz méteres esés közben végig sikított. Obi-Wan azonban nem nézhette végig bukását, ugyanis felbukkant egy másik és szélesre tátott szájjal támadásba lendült. A Jedi a fénykarját nyomta a szájába, átvágott fogat és int, és egyenesen a lény agyáig döfve a pengét. Teljes erejével oldalra rántotta a fegyvert, gyakorlatilag félbevágva a lény koponyáját. A mozulatot befejezve megpördült, hogy fogadja a következő állattámadását. Hanyatvetődött vetődött, és a gyík elrepült fölötte. Obi van azonnal tapra szökkent, és a nyomába eredt, nem hirtelen megtorpant. Fogást váltott a fénykardon, és maga mögé döfött, felnyársalva negyedik lényt. Megpördült, átkapta a fegyvert a bal kezébe, majd a kört befejezve felhasította a haldokló fenevad oldalát, és szembe került azzal, amelyik átugdotta. A lény gyorsan körözött, szemmel láthatólag méregette ellenfelét. obi van követte a mozgását, de szeme és füle az egész környéket pásztázta. Megpróbálta elijeszteni az állatot, és tekintette két elpusztult társára az ösvényen, a harmadikra pedig a szakadékban, joggal hihette, hogy az el is fog menekülni. A fene vad azonban vérre szomjazott. összecsattanó pofával rontott a zsetire. Egy lépés oldalra, egy lépés előre, egy egyenes vágás fej fölül lefelé, és a lény feje a sziklás ösvényre gördült. Vidám hely, jegyezte meg valamivel később, Ovi van, miután meggyőződött róla, hogy nincs több lény a közelbe. Eltette a fegyvert, folytatta útját, és hamarosan be is kanyarodott a fensík sarkán. Hatalmas síkság terült el előtte, a távolban több magas alakzattal. obi van elővette elektronikus távcsövét, és elnézett a síkság fölött. Nagy tornyokat pillantott meg, nem természetes szírteket, amilyennek előfordultak a környéken, hanem mesterséges építményeket. Feljebbette a nagyítást és a fényt erősítést, majd lassan pásztázni kezdte a tornyok környékét. Több tucat kereskedő veli hajó sorakozott a közelben. A Jedi álmérkodva nézte, ahogy az egyik mögött felemelkedett egy platform, amelyről több ezer harci droid menetelt át a raktérbe, hogy a hajó néhány perc múlva felszálljon. A helyére pedig szinte azonnal leereszkedett egy másik. Újabb platform emelkedett az oldalához, majd megint egy és megint egy, több ezer és ezer harci droidot szállítva a hajóra, mely megtelte után szintén azonnal felemelkedett. Hihetetlen! Suttogta a Jedi, és a keleti látó határ felé pillantott, próbálba felmérni, mennyi ideje van még a napkeltéig. Azt számolgatta, odaérne el még azelőtt, mielőtt a fény rátalálna. Ha lassan kell leereszkednie a fensikről, akkor nem, állapította meg, ezért vállatfont és előrelépett lehunyva szemét, és kinyúlva az erőjét. Aztán leugrott, az erővel csillapítva zuhanását. Néhány lábbal lejjebb neki ütközötte ciklának, de elugrott róla, és ismét lebegni kezdett. Ez még többször megismétlődött, ahogy félig pattogva, félig repülve lejutott a sötétségságra. A nap még a keleti látóhatár alatt volt, bár már kezdett világosodni, amikor Obi-Wan odaért a komplexum legnagyobb tornyához. A bejáratot harci droidok őrizték, de obi wan esze ágában sem volt a közelükbe menni. Az erőre és kiképzésére támaszkodva felmászott a torony falán, míg el nem ért egy kis ablakhoz. Halkan becsusszant rajta, és árnyéktól árnyékig osont, majd lebokott egy szélfüggöny mögött, mert meghallotta két furcsa kinézetű lény, valószínűleg két geonózi lépteit. Nem sok ruhát viseltek, testük ugyanolyan vöröses árnyalatba játszott, mint a levegő. Karcsú alakjuk körül több helyen bőle benyegek lógtak, a csontos vállak alatt pedig bőrszárnyak nőttek. Nagy elnyújtott koponyájuk tetején és oldalán csontaré húzódott végig. Düllet szemüket, vastag óvta. Ac kifejezésük, mintha örök homlok ráncolásba merett volna. Túl sok az értelmes lény, hallotta Obi-van az egyiket. Nem a te dolgod megkérdőjelezni kisebb párulit nagy herceg döntéseit. Fette meg a másik, és morgolódva mentek. Obivan is elindult mögöttük, de az ellenkező irányba. Egy keskeny oszlopokkal szegélyezett folyosón haladt. Akaratlanul is szembeállította magába a helyet Topika City-vel. Míg az utóbbi valódi műalkotás volt, csupa hajlat és simaság, csupa üveg és fény, addig ezt a helyet a durva élek, a szögletes sarkok és a hasznosságot szolgáló vonalak jellemezték. A Jedi odaért egy küldhöz, amelyből éles hangok és puffanások visszhangoztak. Leugrott földet érve körülnézett, majd oda-arra szólt a platform pereméhez és lenézett. Lent egy hatalmas területen futószalagok és présgépek álltak hosszú sorban, óriási gyárat alkotva. Hobi van néma döbbenettel szemlélte, ahogy számtalan szárnyatlan geonaózi a droid összeszerelés különböző fázisain dolgozik. A futószalagok távoli végéről a kézdroidok léptek le saját erőből, hogy beforduljanak egy folyosóra. Ott emelik fel őket a platformok a várakozó hajóhoz. Jött rá a Jedi. Obi van a fejét csóválva tovább bindult, majd futólag, de határozottan érzékelt valamit. Az ösztöneit követte a folyosók útvesztőjében, míg el nem jutott egy hatalmas föld alatti boltíves mennyezetű teremig. Oszloptól oszlopig súranva vágott át rajta, érezve, hogy valaki vagy valami a közelében van. Hamarabb hallotta meg a hangot, mint ahogy meglátta volna tulajdonosaikat. Szorosan odalapult a hideg kőhöz. Hat alak haladt el mellette, négy elől egy sorban, kettő pedig mögöttük. Az első sorban két geonózi lépkedett, egy Obi-Wan által túlságosan is jól ismert Nájmódi alkirály és egy férfi társaságában, akinek vonásai szintén felismerte obi a koruszkanti Jedi templomban látott melszoborról. Rá kell vennünk a kereskedelmi céhet és a társasági szövetséget, hogy írják alá a szerződést, mondta a hajdani Jedi Gyúkugróf. Magas uralkodói megjelenésük, tökéletes tartású, kecses mozgású férfi volt. Rendezett őszhaja, elegáns vonásai és átható tekintete jól illett ahhoz az emberhez, akit egykor a legnagyobb gyedik között tartottak számon. Fekete köpenyét ezüst csat fogta össze a nyakán, fekete inge és nadrágja a legfinomabb anyagból készült. Látva, érezve jelenlétét, obi van megértette, hogy ennél kevesebb nem is lenne méltó hozzá. – Mi van a nábui szenátorral? – kérdezte Nude Gunry, a nájmóidi. Mélyen ülő, apró szemei és szikárvonásai még jobban eltörpültek állandó viselete a három fejfedő alatt. – Él még? – Addig nem írom alá a szerződést, még nincs a feje az íróasztalomon. Obi-Van némán bólintott. A rejtély hatalmas darabjai kezdtek a helyükre kerülni. Megértette, hogy Núd Gáni Amidala halálát akarja, még ha a szenátor tiltakozása a köztársaság felállítandó hadseregével szemben az ő javát szolgálta is. Hiszen Amidala alaposan szégyenbe hozta a Neimoidit a Nábuhi csatában. Én állom a szavam, alkirály, válaszolta a szeparatisták egyike. Az ön számára épített új harci droidokkal a magáé lesz a galaxis legjobb hadserege, alkirály, mondta Genóizi akit obi van kisebb párglának vélt. Nem sokban hasonlított az eddig látott szárnyas közrendőekre és munkásokra. Bőre világosabb volt, inkább szürkés, mint vöröses. Nagy szája csak kicsit ugrott előre, harcias kinézetet kölcsönözve neki. Hosszú álla pedig a melkes a közepéig érő szakának tűnt. Folytatták a beszélgetést, de közben halló távolságon kívülre éltek, és obi van nem merte követni őket. Az egyik boltívben tűntek el, egy felfelé vezető lépcsőn. obi van várt egy kicsit, hogy biztosan eltávolodjanak tőle, majd utánuk sietett. Felsúrrant a lépcsőn és egy kisebb szobában nyíló szűk boltívhez ért. Odabent meglátta a hat alakot és másokat is, akik közül a Jedi felismert három ellenzéki szenátort. Pó nudót az Andorról, az akvaliszt, aki úgy nézett ki, mintha egy nagy rostéjű isakot viselne. Mellette a szím tumbok túraült, rákcsálószerű fejével és széles szájával, majd tessék a Garren szenátor idegesen rángú arccsápokkal. obi van találkozott már a hármassal a koruszkánton. Igen, úgy tűnik a boly közepébe sikerült besétálnia. Ismerik már Sue kérdezte a három szenátortól az asztal fönn helyet foglaló gyúkogról. A kereskedelmi cég képviselője. Vele szemben mély leereszkedően viccentett. Finom, szülkefeje hosszú nyakon ül, de legdöbbenetesebb vonását hosszú, hegyes, vízmentesen álló fülei mellett bőrrel bevont, kültre emlékeztető frizurája jelentette, mely koponyája hátsó részéből tört felfelé, hogy azután előre görbüljön. Ő pedig Sun Hill, az intergalaktikus bankklán kiváló tagja, folytatta Gyukó egy lényre mutatva. Obi-Van még soha nem látott ilyen hosszú és keskeny arcot. Az asztal ülők egy ideig üdvözléseket oda odabiccentettek egymásnak, majd tekintetük egy gyúkú grófra szegezve elhallgattak. Obi-Van úgy látta a gróf a legfontosabb személy, még a bolygó nagy hercegét is megelőzi. Mint azt korábban már kifejtettem, meg vagyok győződve róla, hogy a támogatásukkal tízezer további rendszert állíthatunk ügyünk mellé, mondta gróf. Hadd emlékeztessem Önöket a kapitalizmus melletti abszolút elkötelezettségünkre. Alacsonyabb adók, alacsonyabb vámok, végül pedig minden kereskedelmi korlátozás megszüntetése. A szerződés aláírása nyomán a legvadabb álmainkat is meghaladó profitra tehetnek szert. Mi teljes szabad kereskedelmet kínálunk Önöknek. Rápillantott Nút Gárira, aki bólintott. A kereskedő föderáció már biztosított támogatásáról, folytatta Gyúkukról. Ha droid seregét egyesíti az önökéivel, olyan haderő áll rendelkezésünkre, amelynek nincs párja a galaxisban. A köztársaság el fog bukni. Ha megengedi, Gróf, szólalt meg a Gyúkut a szobába kísérő két alak egyike. Igen, Puzzle Arkett, 2 viccentett A vállalati szövetség véleménye mindig érdekes a számunkra. A zavart, ideges férfi enyhén meghajolt Gyúku felé. A vállalati szövetség felhatalmazott a szerződés aláírására. Nagyon hálásak vagyunk a szövetségnek, magiszter, felelte Gyúku. obi azonnal felismerte miről, pontosabban kinek szól ez a rövid párbeszéd. A többieknek, a kevésbé lelkeseknek az asztal körül. Gyúku grobb valamiféle lendületre próbált szert tenni. A lendület egy kicsit tovább nőtt, amikor Szúmai is megszólalt a dallamos hangján. A kereskedelmi cél pillanatnyilag nem kíván nyíltan részt venni az ügyben, közölte, de azonnal enyhített is szavai élén. Mindazonáltal titokban támogatjuk önöket, és alig várjuk, hogy üzletet köthessünk. Az asztal körül többen kuncogni kezdtek, de Gyúkugróf csak elmosolyodott. Nem is kérünk ennél többet, biztosította Szúmai. Aztán a banklán kiváló tagjára nézett, és az összes többi tekintet is Sun Hillen állapodott meg. Az intergalaktikus banklán teljes szívvel támogatja ön Gyúkogrof, jelentette ki Sun Hill. De csak egy nem kizárólagos megállapodásban. obi van hátra húzódott, próbálva felmérni a hallottak jelentőségét. Így Gyúkogrof kezében összpontosul minden. A fenyegetés, ami messze felülmúlta azt, amire a köztársaság számított. A bankárok a kereskedő és ipari céhek támogatásával, a harcidroidok seregeit ontó gyárral, és valószínűleg még sok ilyen gyárral. A potenciális veszély döbbenetes volt. Ezért rendelte volna Sifo Dias a hadsereget. Talán ezt a fenyegető veszélyt érzékelte a mester? De ha igen, akkor milyen kapcsolatban áll Django Fetta geonózi csoporttal? Húzta véletlen lenne, hogy a köztársaság védelmére felállított kolonhancsereg mintájául választott férfi bérelte fel a kereskedő föderáció, az Amidala szenátor elleni merényletre. van ízlésének túl sok volt itt a véletlen egybeesés, de nem sok minden másra támaszkodhatott. Szívesen maradt volna még, hogy többet megtudjon, de tisztában volt vele, hogy ki kell jutnia, vissza kell mennie a hajójához, és figyelmeztetnie kell a galaxis másik végében lévő Jedi tanácsot. Obi-Van az elmúlt órák során csak hadseregeket, klón és droid hadseregeket látott, és tudta, hogy azok hamarosan olyan robbanásban egyesülnek majd, amilyenhez a galaxis évszázadok óta nem látott.